وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي مكنه دلي اهل كتاب و سرا عموما دي صورت کې د عیسایانو سره خبره کې له دایې مبارکه اکثر اياتونه نازل شوي دي او بعضي اياتونه داز دي چې هغه د ضالوق په اړه کې دي يهود مبارکه او ده عیسائیانو بارا که هم نازل شوئی نو دیکن دا احل کتابو ده دوالو بیانده ده یہودیانو بیانده و ده عیسائیانو بیانده او داغی ده یومیشن او ده طریقه بیانده هر دور که ده باطلخ انداز دوی ده مخالب دوالو بارا نو ده احلی کتاب هم یو طریقه کار جو کود د ده مسلمانانو دین دا سپا محبان ده روانده او خوری او و مسلمانان زیادی او زمون خلق اغیت اڑی گی او رست در اسلام ترکی که انو دا ہو دی بانده گرانه لگی ننو دی خپلو که او مشوراو که او اپراد او طریقه جوڑا دا طریقه داوا چیخ پلو که بدا سی کاروکو چی یہود او یہودیان دا بزو او دا مسلمانانو پا دین بانده بزاہری ایمان نارو پسار ٹیم کی دا خلکو پا گروپونو کے پیپرکو کی دن نا پڑھنو با اظہار کو ایمان نارو دا حق دین دے آمنو بالللی انزلاللزین آمنو وجہ اندھا یه دلی چه کمپوی خلقو دامن شوری جو کلو نخپلو اهل کتابو تاوی چه بس دایت سارت پا اول که پا اغیی باندی ایمان دارده ده مسلمانان پا دین باندی ایمان دارده پجبه باندی نی پاکی ایمان پجبه باندې کلیمه وایده او چې ما خامشی نو وقف رو آخره او کفر کوای پا آخر درازه که بس بیاوای ردادین فنده مدلتا بدیخ ظاهري په جبا کلمه ایمان د ځل کې نور او مخام کې به یې اراد دین خدای د لاندې او په دې سره به مقصد د دی سو لعلهم يرجعون شاهدت ذاكم خلق مسلما شوه د دې قل دین واري زکه په داغ زمانه کې کوی خلق اهل کتاب غاڼه لشه مشرکان خو په صد بد نه وایته به اميان ان پړه کوی خلق اهل کتاب یو جنو کتاب والو نو دیوی چه تاسو خلق اوی نی کنه چه سار دیم کی ایمان داره نو خلق بوچی علک دا جو الحق دین دے دی, دی ایمان داره دا چې چه ماخام کی تاسو بیاد دی دیم دی پر نو خلق بوچی علک دا گورا یہودیان پویا خلقو سار کی ایمان داره خوپتہ اولگی رچرا اسلام حق مذاب نره او دی که صحیح خبری نبیانی گی نو ماخام زکر دیو پروگو کدا اسلام حق دیوی پده که خلل او نقصان نو نوچه سار دی یہودیان و احلی کتاب و پوی خلق دی اسمانی کتاب دیوا سرا که سار که دی ایمان نوله نماخان بدی نمرتب کی دل وچه دی مرتب شنراش تاسو انتیواره گا از اکا پوی خلق اغتی نوا پاس شو مثلا زستاسو استازین یوزای کسا استا کار کی گی زستاسو پزین که استاسو عالم ایسا بیم پوی اما ایسا بوئی وچی زد یوکار نوستو کی گیم دینی مسئلہ کن استاسو بزل خلجام د ذکر د شي صحیح نه دی او ښوړی ته ذکر نو تاسو په دې پر شابه نه خلک شي دا شي صحیح نه دی وای ذکر هوستاجی دا کارونه کراشه مننه نو دی خپل کې وچ تاسو پوی خلک ګنه لشي اهلي کتاب مجسر کتابو ایمان والے او مخم بیا په جبا باندې د کوپري زارو کین د خلک بل مسلمانان به وي چې یاره جوړ د نبی رسول الله محمد ali salam د چل دا حق نه دا پوی خلک دی چه ایمان رو ده ندیب و مخام که نکا پیران نو ده باطل یو انداز ده ده آغا زمانه دی یو انداز ایجاد کی. مسلمانان دا خپل دین نرست اکول ده آغای پاکی ده بانی حملکو لئی پا عمل بانی حملکو چی دی کمش او ده ده زمانه که ده آغای یهودیان و عیسیان ده میشن دینا آغا نره که جانانه رو باسل ده مسلمانان و ده غرزول و د د ڈالی اکلا احمدی مسلمانانو دی خلانکی دکا پیران کاجیانا پرویزیانی پکر او باسد او دا جماعت المسلمین والی پکر او باسد مختلف پر ڈالی دا اکت طریقہ کار دی خو معمولی شکلی بدل اگئی بزان استعمالو او دی مسلمان استعمالی مسلمان والی پپیزو بانی والی اکی دولا برباد کی تباو برباد کی پراغبانی بیانو مسلمانان دا اغا عمل خرابی دا اغا که او خرابی عودی دین نعلی نو صرف اغای بزان استعمال و عودی داره چه دک مسلمان په پیسو بانی واخلی نو اغا استعمال نو وقال طای پتم من اهل الكتاب یو ویڈا لی منشور دا نظری اغای پیش چې چه آمنو باللزی ظاہری نپاکی ایمان داره باللزی پا آن کتاب و قرآن پاک و قاغ دین بانده انزل علاللزی ن چې په مسلمانانو نازل پېښوې د پواستې د پیغمبر وجه النهار په اول درجه کې وکفر اخرقه او په آخر درجه کې په کفر کاوه ظاهري ایمان جمره له غلط دي کوي کاوه لعلهم يرجون شاید چې د ک خلق مسلمانان کوم اسلام راولې دی د خپل دین نواړي ولا ولاتؤمنو الا لمن تبع دينك دیکھ ایداد دک کسی را تلنی خبره لگا شیع لکه دک کار کوئی کا نو دا گره زاہری طور کوئی دا مسلمانانو دا دین بارکه پجب باند زاہری اسلام او مخام کیا ختموئی او حقیقی ایمان او حقیقی تصدیق دزلو او دجبنا ولا تؤمنو ولا تصدقو حقیقتن تصدیق ظاهرا او باتنن تصدیق اغد اچا د دین مکه ای الا لمن تبع دينكم مگر تم چې استاسو د دین تابعدار دي دا يهودي استاسو په دين باندې دي يهودي دي يهودي د دې بودی مخکې د خپل دین نه سهار کړي چاله کز يهودي بنزلنا او د جمنه اده کرني عیسائی دی عیسائی مخکې دا خبره کوي چاله کز پزلو او پجبغاني عیسائی با. نو حقیقتا تصديق پزلو او پجبغاني د خپل دین ولنه کوي چکوم ست د دین تعبیر است د رول يهودي سعيد نو هغه وخت کې تصديق کوي فجب او پزلا سرا او پات شه د مسلمانانو دین بطور پرارت او نظريه صرف ظاهر اظهار کوي سر کې راळे او مخام کې ختمه داور پرسه د دې خبرې جواب ته خدا پرې رامس کې مخ کې لګل چې ايو تعالی پسلا ذکر ونی کوي د دې هو جواب په دا داواد د دلیل دی او دا تا خبره اللہ بیان پر چی دیخ پلو که دا خبره کروان چی پزلو پجبا بسرب دا خپل دن والا مخ کی اظہار کروان چی موگا یو یا هودیان دبل چا دن اظہار با دبل چا مخ دا اظہار نکو دبل چا مخ کی اسلام ظاہر با دیخ پلو که دا اولیو چی صرف پل دن من اولی ایو تا احدون مثل ما دا چی ورکلیشو دی یوتن تا مثل ما اوتيتم <اوتیتن> یعنی مسلمانانو تا ایو تا احدن پیغمبر تا مسلمانان تا مثل ما اوتيتم پا مثل دا اغا دین اوتيتم چه تاس تا درکڑشو دی غول یعنی ستاکو پدیبان نحسد داکار زکا قوید اقبل دین نماری گئی اگرچه داکہ حق دین دے ایو تا احدن دا چی دی او تانتا پا مثل دا اغا دین چکم تاس تا درکڑشو دی پدې پیغمبر او په دې ټامنو نازل دوه باندې خدای بني اسرائيلو ټیکوا داول دي تا حاصل د جملې دادة چستا سو د مسلمانانو سره حسد دي چې ولې قران دې ته شو او ولې پدې کې پیغمبر راغی نو د دې وای نه چې صرف خپل دین مننه د دې حسد د وای نه ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم تصدق, من دي دي تصدق دي تا مثل ما قعد اچادرن مگر دا هغه تصدیق کوي چې تاسو د دین تابع ده زکات اي یوتا احد مثله ما اوتیتم دات ور پلیښو او نن تا په مثل د تاسو ته کړی شوی دي او دین سماوي ملو د نو ملو شهدا ليته ولي ملو شوی دي تاسو په غریب نه حسد دي لہذا دا حسد و جنا دا غي کی ان استعاره است حسد زکه خپل دین نه ماړي صرف خپل دین داغه اظهار کوي حقیقتا پزله کې او پجبہ اذ ذلک جملې دیمه وجدي يهوديان مخپلو کې بیانولہ دیمه واجبہ دته بیانولہ چې ولہ تو منو الا لمن تبع دينكم د دې وجہ او یحاجو کم عند رب او یحاجوکم عند ربکم, ربکم. دات دی بګی دلیل کو نسې دی په عند ربکم پنځ درف خدا سمع دې نو دا وجه داسي چې الک والا تومنو تاس تصدیق د اچاد دین مکای مگر د یهودیانو کوي ک تاس د مسلمانانو د دین چې ستاسو په او انجیل کې داغي باره کې خبر او اغله چې حق دین دې نو ک تاس د مسلمانانو مخ کې داغي ظاهر او چې ستاسو دینم حق دې کومون نه منو نو یوحا جو په عین ربکم د قیامت پر د پدی پټا څخه باندې ده تاسو بده دا مه کې دلیل نشي چې تاسو په پله دنیا کې وي چې تاسو دین حق به هم دي نه من د هیڅ اد دین پزله او پجبابا دا بل چې دین خبره دا بسټ د او د جیبي خبره دا صرف يهوديان او عيسایانو سره کوي مسلمانانو تبد مسلمانانو د دین حقیقت هم نه ظاهر وای کداري حقیقت هم ظاهر ک نبي اجازه چې کیامت پر زباند دی په تاسو باندې بیا دلیل سی جتا سو په پله دنیا کې ویلو چې مسلمانانو څخه د دین حق په همغه د حسد د وجننمنو ادا دوه چې خپل مشوره کې مس کې بیان کړی چې ګور ادا دوه دی قیامت کې دی په تاسو غالب را نشي تاسو دې سره حسد دی له خپل دین بدزلو او په جبه من باندې او د دې اظهار به صرف کې هودي وی صحیح او پاتشو دو مسلمانانو دو دین دا غیب و بجببانی اظہار کوای دو مسلمانانو دارو دو دو پارا نامسکی جملہ میں خدا اصل که دی سرم اللہ جواب ورکی او دی رستنہ جملی سرم جواب ورکی دو نامسکی جملہ روالی کن انال هدا خوداللہ تاسو خدا خبر کوای چبز دا خفل محرد دین دی یہودیت دین راٹنکی او در دی اظہار کوای دا او عیسائیت مپرید دا دے اظہار کاوئے اغدا چہو لی مسلمانانو تا ہدایت وارکے شک نتوات اوئے پیام برا کل ان الہدا خود اللہ ہدایت کل خلکو تا لا را خودل ہدایت چلے ہدایت خدا اللہ ہدایت دے لا را خودل تا اللہ اللہ اس کی لی کتازو دا چالا کیانی کواید آدھا جواب دے چې څار کې ایمان لرئ لا او مقام کې کفر کوي نو پدې باندې کار نګيږي ان الهدى هدى الله هدايت خلق الله هدى هدى الله دانا خدای الله دی لاخ الاقي تاسو په پراډ باندې زم خپل تاسو په پراډ باندې تاسو په طاقت کې هدايت نشته ان الهدى كامل هدايت لا خدای خلق ته هدى الله دا دین دی الله دی او لا خدای دا, دا الله په نو دا دا الله پا کب زکی دی نو چه مسلمانان اللہ زیاتی نو کتاسو بیر چلو نا او پرادو ناوکے نو تاسو مسلمانان اڑو دنشه نو دا دا دا جواب چه چه چه ستاسو دا پراد آو چال دا نچلی گی حدایت دا اللہ کب زکی دی تاغیباند دا اللہ کب او بل تا دی حسادو دی بوی چه صرف پل دن دا اگی اظہار کوای دا ظلنہ دا بل چا دن ممن او دا حسد اظهارې بدغه او ايته حد مسلمه اوتیته دا کی جواب عمر کی ها ان الفضل بيد الله ان الفضل بيد الله تاسو شل زلي حسد کوي دا خدای الله فضل دی او دا الله په قدرت کې یوتيه من يشاء الله جلاله او لناغه له ورکي کدا قران دی او کدا نبی عليه الصلاه والسلام او کدي اسلام دی او کې ایمان تلار هودل دي دا ټول دا الله فضل دی او فضل د الله په قدرت کې ده الله چې چاته وړي راځي تورې تاسو شل ځلې حسد کوي الله تاسو ته په حسد باندې تقسیم نه کوي الله د خپل فضل او د میراث باندې مطابق د خپل علم مطابق تقسیم کوي والله واسع علیم ده الله فضل پراخ ده تاسو تيم کر کړئ مسلمانانو تيم پیغمبر کوه علم ده الله قدېبا نه پوې ده مخکې تاسو کې پیغمبرۍ چلو له کتابونه درکول اوس الله قدېبا نه الله خپل فضل مسلمانانو تورکوه 포 مسلمانانو کې په بنو اسماعیل کې هغه کې عربو کې پیغمبر راوسطه قرآن او دین اسلام ورته تا او تاسو شل ځل حصد او وړاندو نه کوي په पजल د الله ناسکرې مهرباني ده الله الله اسکر نه چاته الله ور کوي هغه ته به ور کوي تاسو با په وړاند باندې انشياله او لري او تاسو په با حصد اس نکي کې فزن ده الله الله اسکر نه فزن له قرآن ده توحید ده دین اسلام طرف لا رخدل لو كنت واي بي امر ان الفضل ان الفضل قران الله دا غي پټ مشوري پی نمبر تخکار کړی دا, دا پی نمبر د حقا نیت دلیل هغه پټ مشوري کړی دی الله تخکار کړی طلعته امر ان الفضل یکرن قران او توحید او ایمان تر تک توحید او هدایت اسلام تر تک بیا دی الله دا په قدرت د الله کيده یوتیه الله ورکی دی الرحمن اچته شو چې وळी والله هو الله طرا خد اعتبار د فضل علیم کوه یختص برحمتہ الله خپل رحمت را باندې خاص کوي دا مقصود دی الله خپل مقصد الله خپل رحمت اغربا باندې د رحمتنا مراد نبوت دے. او اغ رحمت مراد اهدايت کو دلی دل اسلام ترته اسلام ديني اسلام ترته توفيق ور کول مراد دی یختص الله خاص کوي پر خپل نبوت او پری اصل ہدایت سره ممن هغه چلا یشاو چې ووري دا ده الله وحده الله استاسو حسرت تنوري او الله استاسو چالو تنوري والله الفضل العظيم الله به فضل والدين چې کل الله فضل والدين نو خوند فضل الله پیجن چې چابه نه فضل او مهرباني کول پکانی الله به فضل نو فضل والدين چې بچابه نه فضل او مهرباني کول هغه پکار دي هغه توکل پکانی وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَنْتَقِمُ مَهْكِيَ الله تَعَالَى دې خیانتي ديني بیان کی چې مسلمانانو سر خیانت کوي او پراډونه او چلبازي جوړي اوس الله تعالی دې دنیوي خیانت بیان دا یو وجود د دنیا اعتبار بارسلام دې خیانتګر خلک پکې موجود دو کیسه مګلو نو الله دوړه بیان وکړ او مِن أَهْلِ الْكِتَابِ بازي د اهلي انت من بده کنتا انت منهو کچریته ورکه زتا دکنتار دکنتار معنا به تمهک کنا تیر کی کړه وا چې 1000 یا 2000 زرا یا 3000 زرا یا او یا زرا یا 8000 زرا دینار او توله کی دینار دستوی خودته خازم معنا لیکله جلته د مراد کثیر ما لډیا کتو سره خزانی ډیر معلومه وسره کړي بازی اهلی کتابو کې اغه خلقت یو ادیه الیک شتا ته ادا تا سر مکمل خیانت نگئی که تا و سر دیل و نویل و محلون هم خیانت نگئی پل مان لرکوا پس کئی امانت داری پا موجود دا وفاداری پا موجود ده ستا مان نکوری لکه الله ابن سلام صحب شک دس رئیو قریشی کس تقریبا تقریبا دول زر او کی ایخیوی دول زر یو او کیا اغدو سلویخ و دینارو نسوچ کوا دین اصور دینارو نجو نو در پر سوال وسرایت او بیا هغه خپل شی واپس نه لکه پرمې علی کتابو کې بعضی دی دي که توسر ډېر ډېر معلومه کړي نو پر په پودنه پر کې پر په سپین کېږي خپل هغه د دین ته او د امانت او د وفاداری د وجنه هغه پوره مالته خپل واپس ادا کړي هو ومنه من بعضی په کې هغه دي ان ته مذهبي دینه په چریته ور کې د يهودي نه یوعدی ہی الیک لا یوعدی ہی الیک تا تا نو بس کل خیانت گرده اللہ ما دن عليه قائمہ مگر دا چه تو اولال پا اغپا سر بانده قائمہ ثابت خوزی تینا او که پلکیگی نو بیاوی تاما لکل راکنی دی نو بیا مقمل انکار دی نو احلی کتابو که بازی دا سی خلقو لکہ کابی بن اشرف شو اعودہ کرنگی خاص ابن عزوی یهودی شو دا نور یهودیان بازی دسر د یو سره او کابل من اشرف سره او کویشی کثیر روپای کوي او روپای ا بیا وته کامه لچا مخکره کری مال لکل را کړ انکار کوي روپای نه یو دینار نه مله بازی پکې داسې دی من انت منحو کچری ته د امانت کې دسر د دینار او دینار نه مراد دل تلګ کلیل مال لو ان مال یو ادې لا یو ادې اله نه ده ته دی امانت داري إلا ما دمت عليه قائم ما گردد چې اوس ته په آب باندې اوله پسر ور لولاله چې شبره کاه اصل کې د ریختل کې یو نظرونه الله غو بیانې چې دا خیانت چې با الله وي کون داغی او دینار عربو عربو دینار څه چیر نه دین دین د نار نار دی عالم د دې وجه بیانوی دینار دا اوم دین د اوم نار دی دا پیسې د اوم دین د اوم نار دی که سې طریقې سره دیو ګټلې خرڅ کړې دا دین دی او که دی اجک مالمي داوجه بیان کړی داغه مومد دینار مالک ابن دینار دبلا مومد دینار نو الله په دغه وجه بیان کې د خیانت په لګې اصل کې د دې یو نظر و او دا د دې کتاب کې پتو رات نو خدا دی د ځانه جوړ کړو ذلک بانه قال ذلک بانه هم دا خیانت بدی زکه کو یقینا چې ویل بدی د دې دا مساله و چې ليس علینا فی الامین نيشتي د پمنګ باندې فل اميينه او اميان کي نو مراد کنه او خصوصا تول دي مكيو الا او داغين ارغ سو مرادي چي دديک پدين با باندې ددي نو قبل کي دي يهوديت ني نو قبل کي ليس علينا نيشتي د پمنګ باندې في اميين فانا ان فرق الخ بكي چي استيني دي مشرکان ني سبيل الصلاه موخذي کداغي مون بير مالوان نو پرپل تورات کې دا خبره لیکلې و چې تاسو سوس تاسو په دین باندې څوبني او تاسو دا غو ار سورامل خره نو دا عمل تاسو لپاره حلال دي الله ای دا خیانت په دې زکه کو په دې مال به زکه خوړي چې کتاب په خدا په څل نه خو په خپل باندې کتاب کې دا مسلې لیکلې و چې دا غیر دینودا کارا ینه غیر يهودو دا پر ټکم سړي يهودينه دا عمل باند. تاسو باندې تاسو باندې څه په الله فرمایي خان وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ دا خبر وې په الله باندې دروغ تړلا چې الله د غیر يهودانو مال دی يهودانو لپاره حلال کړی دی ويقولونَا وَكَذِبِ عَلَى اللَّهِ الله باندې الکذبا دروغ چې دا خبر وایي کول چې تورات کې دا خبره چې دا نور مال تا تاسو پراستاو د لپاره حلال الله پرمحي په الله باندې دروغ مونږ وي وه مې چې دا خبره مونږ غلطه کړو دا مون تورات دا ده الله خبر نه دا الله زمون د پاره د نور مال نه حلال کړي دم د زنه جو کړي قانون, دو مستقل قانون دی دا ورته څه آیات وا یو د وسره تړلې آیات الله په دې باندې رد کړي نو په دې باندې ردوم خو مستقلی قانونوم ذکر کړي د دوو آیاتو کې په دې باندې ردوم او مستقل قانونوم ذکر کړي بلا الله ویولنا ولي بتا سبحانه موخذن اشتادي وليس علينا في الامين سبيل فمن صلى رنشت سنیسل سن لشت الله ممننسي الله فرماي بلا ولنا پتا سو نسلشت ده قانون ذکر کي الله من اغسوك او فاتي وفادريو كلا بعدي هي په وعده خپل يا بعدي په دا الله باندې نو تاسو سو په چا سره وعده کړل ده پسي در کړيدي واپس بدر کوم او تاسو واپس ور نکړې نو پتا سو باندې مؤخذ شان لا باندې بلا ولنا او بلمن اوفا بی عهدی هر واسط چې په داری وکړه بی عہدې په ادید الله باندې واتکا او ځانې بچو نو ان الله یحب المتقین الله محبت کوي د متقیا نو دا یو قانون شي ان الله یو له خوا ځنیشت قانون دا چې چې او واتکا ځانې د نه په خیانت یې پله وعده برابر په اچھا وسره مالک لري یاد الله وعده ده الله په پیغمبر باندې ایمان را شه ده الله سره وعده ده ټول مخلوقات دا ده الله حق ته دي به پوره کوي الله به ایمان راړي نو ایمان راړو وه تک ازاني ده شرک نه بچو او په بعته وفاداری په خپل وعده پر دي مالک پوره ورکو وه تک ازاني ده قیامت نه بچو نو الله پرم ده د باركه و چکه کم وفادار دی او خیانت دار نه دی فان الله يحب المتقين الله محبت کی داسې کسانو سره کم جزانه خیانت نه نو یو امانت داری شو او الله د هغه برکه اعلان وکړي هغه سره زما محبت ده هغه سره محبت, محبت کوم یو قانون ده او دین قانون ذکر کړي ان الذين يشكرون بعهد الله یقینا قانون ماته الله وفادارینه د الله او د ماتې ان مخلوقات او د ادماتې ان الذين يشکرون بعهد الله اخلفوا وداد الله تعالی الله او د پیغمبران ایمان راغل هر پیغمبر خپل قوم سره دا وعده کړی چې هرکبه پیغمبر راضي تاسو په هغه باندې ایمان راغلې پر شرط دې کټاسو ژوند دی رستم ان شاء الله دې مبارک راشي الله یې که څنګه چې هغه وعده هغه غریبانی یشتارون بعہد الله ورکیت عدد الله ان سمنا قليلا پیسی لگی وایمانہم او پخپلو قسمونو باندہ ورکیت سمنا قليلا ایواز لگ او پیسی لگی دیت ترجی ورکی لگی پیسی اخلی ده الله و ادمه تی ده الله پیغمبر ایمان ورانی دی به کمو ایمان راړو زمون سرداری زمین کرا پیسی نه ملاوی وایمانہم سمنا قليلا او پدرو قسمونه پر تاغي باندې پیسې اخلي لا کا رسلو خر سلو کې سړې باندې کې دروې پیسې میسي وګټي قسمونه وکړئ نو الله دې بارکه سلور ازبونه زګي کې سلور دپې نم ومنه اولایک الله وی دا قسم دي چې په قسمونه باندې پیسې اخلي او الله و دې ماته لا خلاق لهم په اخره د دې لپاره په اخرت کې اسې اسنشتہ اس ثواب الله الله بدي سر در رحمت خبرونه کی نو دغه سي خبر به ور سره کې جوړ ما سره خبره م کوي سپقواله د عذاب نه واره اح سوتي ولا تقلم خبر به سره اونې کې در رحمت او د مهرباني درم ولا ينغرو الیهم یومل قیامت نظر در رحمت مو ته اونې کې قیامت او سلم ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم الله بدی پاک نکی یعنی د تمنجات ورن کې د عذاب د تا ته باندې جاکور نه کید آزاد او الله <سؤال> بده دې مت هغه بیان کید دې پاکي په بیان کید ولهم عذاب العلیم <سؤال> او دې دې پر عذاب درنه کړ نو ګور دې کې یو حدیث ته هم ترجمه کوم دې کې الله <سؤال> دامه خان چې کم کسان په قسمونو باندې پیسې اخلي ندی لپاره د سلو عذابونه ذکر کړو آخرت کې سيسته نشتا الله به په نظر رحمت نوري او الله دې پاک او دید پر دردناک نظام دید دردی وجہ حدیث کی راضی پیامبر علیہ السلام کرمائی چیخچاد اقبل مسلمان روڑ پناحک قسم سرمالو قڑو حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ باکی اوڑ اللہ باکی جنت حرام کی و اوجبلہ النار اوور بدا غدہ پارواجب کی پیامبر علیہ السلام دیس سیو صحابی یا رسول اللہ کٹیر مالی پیامبر علیہ السلام و دو پر کد ارہ کی دونی یو څنګه ولني الله تعالی به انسان د فرجنا حد بل هو انا ندتب الله جهنم ته بوزید ریسا بول ورکي حقوق العباد دی پره حق والے اول حدیث کی راضی دا حدیث موله پیغمبر اسلام فرمای د ریسان نیچے الله بوثر کلام درحمتن در کی درحمت در خبره بوثرونه کی نبوت د رحمت په نظر وګری او د پر دردناک عذاب دی بیا دا وې بیا دا خبره وکړه نیو صحابین چې کوم راوی دي د مسلمان روایت په ابو ذر رضی الله خو دهګه راوی ده پیغمبر اسلام ته رسول الله دا سوپتي چې الله بدی ته رحمت په نظر نګورې خبره به سره نه کوي او صح عذاب ووته چې پیغمبر لسه نه بضرې کسان ذکر کړو دا ته وی دا هډیر تا ونی خلقت دا سوپتي پیغمبر اسلام متو پرمایل المسلم چې کوم انسان خپل پینسي هغه دګټو نه کټکای مونګ دغره لا او نیو پکې څنګه دا عذابونه د دیمم کسګونه نختارې دا پنسیکه تکول دا دې معنی نه درې عذابونه دي د ټونا لاندې کته کول کمن پرمال یو پاګې کې مصبله چې خپل لن کتبو دي او پنسیکه تبو او بل منان دې چې چاله سشي ورک به او درې نه او ذکر کا المنذک صلاته بالخلف الکاذب بل اګه انسان چې خپل سودا خرسي په ضروري قسم سره دی ګرو انسانانو ته بدرناک عزاوی الله بوو سر نه رحمت په نظر بوري نو سر د رحمت خبرې کوي نو دی کې وایمانهم ثمنن قلیل راغله سوچ په درو باندې قسمونه کوي اپاګې باندې پیسیلې نو الله پر مې خیرت کې صبره خنيشته نو کاکاټرې خو بیا ول مستقیم بره خنيشته جهنم کې وي او کوم مسلمانینو کم سے مسلمانی کم, کم سزا وسکیه سزا وسکی بیا په جنت ته زیو بس وقالوا قايفه تنويي من اهل الكتاب ذاهب كتابنا يهوديان وعيسياننا امنوا امام الله تبع بعدي من الذين فاتم القران كان دي انزل على الذين هذه وجہ النهار منافقنا ایمان علی وجہ النهار طاول رزقی وقتو او کوفر کای بیا قرآن باندې اخر هو اخر رزقی لعلهم شائچ دی ارجوون واخت شیخ الدین د مسلمانانو تیدا کمش او زوال باندې ولا تؤمن واخر تصدیق ما تا تصدیق مکه د زلمنا او فجب باندې الا لمن مگرالا چا تبع دينكم چتا بيد دين تاسو يهودي ايसाई دي ولته و يا پر انل هدا یقینا هدايت خلق تا هدا الله ي هدايت راه الله ده هدايت الله تبز کړه په چاله قران نو تاسو تاسو د یکم کله ایو تاسو څنګه چیرې پرښېو دی احدن یو تاسو مثلما فمثل دا اذن او تی تم چې تاسو پرښېو دی احدن یو تاسو مثلما فمثل د نا ودینی اسماني او تی تم چې تاسو پرښېو دی او یو نه یو کوم یا تا چې دی بغا دلیل بوني شتا سباندې ان قلت و توو یا فغنبران من فضل فضل قرآن و هدایت او توفیق ورقل هدایت تابعید اللہ داکو الله اللہ کیلئی یکتیه اللہ ورکی دیلرا من نا اچاتا انشاء و جوالی واللہ و اللہ تعالیٰ چلے واسعون فراہ دے پیتباز و پسن علیم ان کو یا اختصو اللہ خاص کئی برحمتی رحمت من آجا سرائی شاووشی واری واللہو اللہ تلاجر دل فضل العظیم خوال نبزل ویری وی وی وی وی ومن اہل الكتاب بازد اہل کتابنا من آسو دی ان تأمن ہو بکن قارن پچر تا امانت کی دس رابط ان قارن دیر مان یو اجدهی الیکانو وَمِنْهُم مَّنْ يُؤَابِذُ الدِّينَا ٱلْحُسْتِ إِن تَّأْمَنُهُ قَدْ سَرَّمَنَتْ كِي بِدِينار ين يودينار لَغُنْتِ لَا يَأْتِهِ إِلَيْكَ دِينَا أذَا كِي رَتَاتَا خِيَانَت گِرْدِ إِلَّا مَن تَمَگَذَ جِتو حَميشه علي امانتداري خاصفتي خدل تکدي ایمان او صبرني بیا फायदा نه ورکي الله صرف دې حقیقت بیانې چې مالی اعتبار سره دوه کړکې دي ورنه د امانتدار سره چې تر سو پوری ایمان دینل دا هیڅ फायदा نه ایمان شافتي نو دا په نړۍ ته الله دې سپقتي چې نه امانتدار ورکې جنت نه دی هو ځان ځان کوفر توق کله او د دې وجه الله بیانې ذالکا دا خیانت مدی وجہ باند دے بے انہم قالو چیئے گنن دی ویلی دی لیسے علینا نشتریمون باند دی فی الامیین فان خلق کی سبیلون سلاب دنی سلو سلاب دمو آخذیب فماند دا وستلو ددئی کی ویاقول انا لاللہی لکرم او دیوائی فا اللہ تعالی باندی هل تذبا درو چی دادا اللہ پا تورات کیلی حالان کی دا سندہا وهو اوځي چې دی عالم لا پې خبره پويږي چې دا مونږه پاللا درو پاي بلل ولینار نشتا ولې پدي باندې نشتا ورپسې کوم من افا اچي وفاداري وکړم بي او پردي مالي اداکو وقاان بج ب خانت الط بونا فإن الله ييك نن الله تراحبّ المَّقي محد صي المتقينا دظ الْمُتَّقِينَ بجب قنا جزان بج خانتنا ان الذين <سؤال> يكن نا كسان يسترون لا جوار كاي بعند الله فاذد الله باله وايمانهم مكسمه فقلوبهم ظننا قليلا فسليقي اولئك فاسان تشدي لا خلاق لهم يشتر يس مباركه زيد بارا في الاخره في اخرته ولا يكلمهم الله خبرون كنك دي سر الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم <سلام> القيامه او نه وګورید تا په قیامت باندې په رحمت سره ولا يزكي موذ بدیت نه جا پر کیداذاب نه پاک ولا هم مذید په انعاب